Godmorgen og velkommen til Jøen Det er torsdag den 13. april, og her til morgen starter vi med nyt fra boligmarkedet, som har taget en drejning. Vi skal også høre om den amerikanske centralbank, der spår en mild recession. Så skal vi høre om det norske kronefald og dets betydning for den danske forbruger. Og så slutter vi af med at høre lidt om markedsreaktionen på de amerikanske inflationstal, som landede onsdag. Jeg kan afsløre, at det blev en lidt blandet reaktion, men mere om det senere. Ja, altid godt med lidt bevægelse på aktiemarkedet. Du lytter til Jørgen Vester Morgenhed, og mit navn er Sigurd Pedersen. 8 måneder af streg er huspriserne dykket, men i marts er den tendens vendt. Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks for marts 2023 viser, at huspriserne steg med 1,2 i marts, mens prisen på ejerlejligheder og fritidshuse stemet henholdsvis 0,6 og 1,5 Men de stigende priser vil nok ikke vare ved. Sådan lyder det fra Lise Nytoft-Bagmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit. Hun skier. Det er glædeligt for boligejerne, at priserne igen stiger på både huse og fritidshuse, men vi tror desværre ikke, at stigningerne holder ved. Renten er stedet kraftigt det seneste år, og kombineret med hæftige prisstigninger på blandt andet fødevarer og energi, sætter det grænser for, hvor dyre boliger, som særligt førstegangskøbere, har råd til at købe. Vi tror derfor, at boligpriserne, vil falde yderligere, men det kan sagtens blive et forløb med både ups and downs i de månedlige tal. så lyder det fra boligøkonomen. Den amerikanske centralbank spår mild recession senere i år. Det kan man læse i et referat fra det seneste rentemøde i centralbankens rentekomité, som blev offentliggjort onsdag aften, det skriver MarketWire. Det er første gang, at det fremgår officielt, selvom det indirekte har fremgået af renteprognosen, ifølge Bloomberg News. Dokumentet viser, at den seneste rentestigning på 25 basispoinge blev stemt igennem med fuldstændig enighed blandt medlemmerne. Den seneste tidsbankkrise bankkrise var også et tema ved rentemødet og fik flere centralbankmedlemmer til at skrue ned for deres forventninger til rentetoppen i år. I referatet står der, flere deltagere pointerede, at de ventede effekter fra den seneste udvikling i banksektoren på den økonomiske aktivitet, og inflation havde fået dem til at sænke deres vurdering af målet for, at federal funds renten vil være tilstrækkelig restriktiv Fremgår det af referatet ifølge MarketWire. Den norske krone er faldet til sit laveste niveau siden finanskrisen. I øjeblikket kan du anskaffe dig en norsk krone til bare 65 danske øre. Den lave kurs kunne måske fristes shoppinglystende forbrugere til at drage mod nord på en forlænget weekend, men den idé er ikke nødvendigvis god for pengepunken. Det fortæller forbrugerøkonom i Nordea, i Mosby. Hun siger, jeg vil ikke sige, at man skal tage til Norge kun for at købe varer. Dels fordi man selvfølgelig altid skal regne med transportomkostningerne ind, men også fordi Norge bare generelt har nogle højere prisniveauer, end vi er vant til hjemme, siger hun til Jørinvestor. Selvom nyheden ikke gør Norge til et oplagt sted for grænsehandel, kan det stadig være en positiv nyhed, set med danske øjne. I de Mosby påpeger, at tingene i Norge er blevet relativt billige grund grundkronefaldet, så danske turister kan nøjes med at hive færre penge op i lommerne end tidligere. Så det kan man jo være glad for, hvis man har planlagt en ferie i Norge, siger hun. Markedsreaktionen reaktion på onsdagens amerikanske inflationstal var blandet. Gårdstands tal viste, at inflationen var faldet mere i marts end ventet i USA. Efter nyheden åbnede alle tre amerikanske hovedindekser med pæne grønne tal. Men i løbet af onsdagens aktiehandel vendte stemningen, og alle tre hovedindekser endte faktisk i minus. Værst var det for det tech tungne Nasdaq 100-indeks, som endte med et minus på 0,9 procent. Det danske aktiemarked tog dog pænt i tallene. C25-indekset gik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 Du kan som altid følge nyhederne inde på youinvestor.dk i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben, som er inde i klokken 9.06. Tusind tak, fordi du lyttede med.